91. Мона Френк довів Мону до печери її батька і залишив нас на одинці. Нам важко було розпочати бесіду. Мені було ніякого. Її сукня, блакитна сукня, була напівпрозорою. Проста сукня, пов'язана наталії пояском, тоненьким, мов павутинка. Решта – то була сама Мона. Груди її, мов половинки граната, або що завгодно інше, хоча мені було досить того, що то були груди юної жінки. Ноги їй були оголені, нігтики старанно наманікюрені, сандалі тоненькі, золоті. Як, Як ви почуваєтесь? спитав я. Серце моє калатало, мов дзвін, я навіть чув цей дзвін, то моя кров пульсувала у вухах. Помилитися неможливо. запевнила вона мене. Я ще не знав, що в такий спосіб боконісти зазвичай вітаються з ніяковілим співбесідником. Тому я палко розпочав обговорювати питання, чи можлива помилка, чи ні. Повірте, ви навіть уявити не можете, скільки помилок я в житті накоїв. Перед вами чемпіон із помилок. Лопотів як казна що. Ви знаєте, що мені тільки-но сказав Френк? Про мене? Багато про що, але насамперед про вас. Він сказав, що я буду вашою, якщо ви захочете. Так. Це правда. Але я, я, я... Що з вами? Я не знаю, що казати далі. Бо комару вам допоможе, продовжила Мона. Як це? Скидайте ваші черевики звеліла вона, і сама скинула свої сандалі з надзвичайною грацією. Я маю неабиякий досвід щодо жінок, якось лічі вийшло більше ніж 53 знайомства. Я можу впевнено стверджувати, що бачив усі можливі варіанти роздягання. Я спостерігав за тим, як жінки відкидають останню завісу перед фінальною дією. Але єдина жінка, яка змусила мене застрогнати мимоволі, ось його тільки зняла сандалі. Я намагався швидше розв'язати шнурки своїх черевиків. Жоден з жених не впорався б гірше за мене. Один черевик я скинув, але другий затяг іще тугіше. Я зламав ніготь, даремно смикаючи вузол, і нарешті розірвавши шнурок, скинув черевик. Ще миті я стягнув шкарпетки. Мона вже сиділа, опираючись округлими руками в підлогу за спиною. Розпрямивши ноги, голову вона відкинула, очі заплющила. Тепер настала мить, коли я мав здійснити моє перше Перше, Боже мій, перше, бок комару.